Подалі від шаленої юрми. Томас ГАРДІ Переклад «Де ТРУЦЕНКО. Розділ 23. Увечері. Друге освічення. для вечері, яку належало влаштовувати для стригалів по завершенні стрижки овець, був накритий на галявині перед будинком. Кінець столу перекинули через підвіконня великого вікна вітальні, так що він футера-півтора увійшов до кімнати. Тут, біля самого вікна, в кімнаті, сиділа панна Евердін. В такий спосіб вона була наче й за столом, але окремо від наймитів. Батшиба в цей вечір була надзвичайно жвава. Непокірні пасма пишних темних кіз мальовничо відтіняли її рум'яні щоки і червоні губи. Вона, мабуть, чекала когось, і на її прохання місце на нижньому кінці столу залишалося незайнятим, поки не почали вечеряти. Тоді вона попросила Габрієля сісти туди і взяти на себе обов'язки господаря на тому кінці, що він тут таки і зробив з великою готовністю. У цю хвилину біля хвіртки з'явився пан Болдвуд. Він пройшов через галявину до вікна, де сиділа Батшиба, і вибачився за те, що затримався. Мабуть, у них було домовлено, що він прийде. «Габрієлю», – сказала бачиба. – «пересядьте, будь ласка, а туди сяде пан Болдвуд». Оук мовчки пересів на своє колишнє місце. Джентльмен-фермер був одягнений по святковому в новенькому сюртуку і білому жилеті, що відразу впадало в очі, бо не було схоже на його звичайний строгий сірий костюм. І на душі у нього теж було свято, що виявилося в незвичайній для нього балакучості. І Бачаба теж розговорилася з його появою, хоча присутність Пенні Вейса, колишнього управителя, якого вона вигнала за злодійство, на деякий час розлютила її. Коли скінчили вечеряти, коган за власною ініціативою, не чекаючи, щоб його попросили, завів пісню Втратив я любцю, то і нехай, втратив я любцю, то і нехай, заведу собі іншу, ще кращу за першу втратив я любцю, то і нехай. Усі вислухали цей роман мовчки, втупившись у співака задумливо схвильованим задумливо-схвальними поглядами, що свідчило про те, що ця улюблена пісня в добре знайомому виконанні завжди користується успіхом у слухачів і, як ото книжки визнаних авторів, не потребує похвали. «А тепер, пане Пурграс, вашу пісню!» – сказав Коган. Боюсь, я захмелів, та й немає в мене таких талантів!» Намагаючись лишитися непоміченим, відмовлявся Джозеф. «Дурниці! Ну чи можна бути таким невдячним?» «От уже ніколи про вас би не подумав», – докріливо сказав Коган, прикидаючись, що він ображений у своїх найкращих почуттях. «А господиня, як дивиться на вас, ніби хоче сказати, заспівайте негайно, Джозефе Пурграс!» «І справді дивиться, доведеться співати!» «А ну, гляньте на мене, люди добрі!» «Здається, знову я зашарівся!» «Нічого, Джозефе, це ваш колір!» – заспокоїв його Коган. Уже, як я завжди, намагаюся не червоніти під поглядом красунь, конфузливо зізнався Джозеф. Але так вже воно само собою виходить, нічого не вдієш. Ну, Джозефе, заспівайте нам, будь ласка, вашу пісню. пролунав з вікна голос бачиби. Ох, панно, сказав Джозеф, вже не знаю, що й казати. У мене тільки і є одна проста балета, яку я сам склав. Просимо, просимо, закричали хором за столом. Осмірівши від загального заохочення, Порграс заспівав тремтячим голосом якусь сентиментальну пісню про полум'яну і водночас пристойну любов. <кхи> Мотив її зводився до двох нот, і співак особливо налягав на другу. Співіть її мали такий успіх, що Джозеф, який не зводячи духу, перейшов до другого куплету, але спіткнувшись на першій же ноті, кілька разів починав знову першу строфу. «Я сіяв, я сіяв, «Я сіяв насіння кохання. Це було навесні, у квітні, у травні, в червневі дні, коли пташки співають пісні». «Оце утнув», – сказав Коган після другого куплету. «І як гарно звучить, коли пташки співають пісні!» І ще ось це місце про насіння кохання. «Та Курула довивів, бо ж про кохання співати теж треба вміти. Хребкою горлянкою не витягнеш». А ну наступний куплет, пане Пурграс. Але під час виконання наступного куплета з юним Бобом Коганом стався конфуз. Звичайна історія з підлітками. Завжди з ними щось коїться, коли дорослі налаштовані особливе урочисто, він щось сильно намагався втриматися від Регоду. І з цією метою завхав собі в рот ріжок скатертини. Але це допомогло ненадовго, бо Регід, не втримавшись у роті, вибухнув носом. Джозеф спалахнув до бурення. Відразу ж урвав спів, а Коган добряче нам'яв бобові вуха. «Продовжуйте, Джозеф, продовжуйте, не звертайте уваги на Шибеника!» «Така чудова балета! Ну ж, бо наступний коплет. Я буду вам відпідтягувати в дискантових нотах, якщо ви від натуги видихаєтеся!» «Ох, верба зігнеться, погіллям гіллям зів'ється!» Але співака так і не вдалося умовити. Боба Когана за пагну поведінку нагнали додому, і за столом знову запанували мир і спокій за допомогою Джейкоба Смолбері, який затягнув одну з нескінченних, багатих подробицями балад, якими так тішилися гульвіси за тої пори. Сонце вже сховалося у вогненній заграві, а вони сиділи, розмовляли і банкетували, немов гомерові боги. Бачиба, як і раніше сиділа біля вікна, в руках у неї було плетення, від якого вона час від часу відривалася і поглядала далечінь. Сутінки розливалися дедалі дужче, поглинувши врешті й банкетників, а вони ще не збиралися розходитися. Габріель раптом виявив, що фермер Болдвуд зник зі свого місця в кінці столу. Оук не помітив, коли він зник, але вирішив, що він, мабуть, пішов блукати в саду. Тільки Габріель встиг подумати про це, як Лідії принесли свічки в кімнату, і веселі язички полум'я бризнули яскравим світлом, яке вихопило з темирявість стіл, Постаті гостей і потонуло у темні зелені гущавині, що зімкнулася ззаду. Постать, бача би, що сиділа на колишньому місці, знову чітко виступила у вікні поміж вогняних свічок. І всі побачили, що й Болдвуд сидить поруч з нею. Тут усі подумали, що не час уже і закінчувати ті посиденьки. А чи не заспіває їм пана Евердін, перш ніж вони розійдуться по домівках, ту пісню, яку вона так чудово співає «На узбережжі Алан річки». Бачаба, трохи подумавши, погодилася і поманила до себе Габріеля, який тільки те й мріяв, щоб опинитися коло неї. «У вас зі собою ваша флейта?» – пошепки запитала вона. «Так, пано. «Так от, я співатиму, а ви акомпонуйте мені». Бачаба стала в ніші вікна, лицем до людей освітлена полум'ям свічок. Габріель праворуч від неї зовній, біля самого вікна. Болдвуд в кімнаті по лівої руку. Вона почала тихим, тремтячим голосом та незабаром заспівала дзвінко й голосно. У зв'язку з наступними подіями слова тієї пісні часто згадували всі, хто її чув тоді, і вони надовго збереглися у них у пам'яті. А солдату наречена найчарівніша дісталась Алань Аланрічки веселішої не знало. Так тихо підспівував басом Габрієловій Флейті Болдвуд, що це нітрохи не скидалося на дует а створювало й свій мелодійний фон, який лише відтінював бачебен голос. Стригалі, притулившись один до одного, сиділи тісним колом, плече до плеча, як колись сотні років тому сиділи за вечерею наші пращури. Вони слухали, мов зачаровані, і усі так притихли, що інколи здавалося, чутно було бачебен подих. А коли балада скінчилася й останній невимовно довгий звук непомітно завмер, почувся захоплений шепіт, а це і є найбільша похвала. Чи варто казати, що фермерова поведінка з господиною дому не могла не привернути уваги Габрієля? Як по правді нічого в тій поведінці не було, крім того, що вона не збігалася в часі з поведінкою інших. Він дивився на батчебу лише тоді, коли на неї не дивився ніхто інший. Коли очі всіх були спрямовані на неї, погляд його облукав деінде. Коли всі голосно дякували їй або хвалили її, він сидів мовчки, а коли вони, забалакавшись, не звертали на неї уваги – він пошепки їй дякував. І оця розбіжність з усіма і надавала особливого значення кожному його слову і поруху, хоч нічого особливого і значного в них не було. Та ревнощі, яких не можуть позбутися закохані, не дозволяла Оукові знихтувати ці знаки. Нарешті Батшеба побажала всім на добраніч і зникла у глибині кімнати. Болвуд зачинив вікно, опустив вікониці і лишився з Батшабою вітальні. Ок подався стежиною незабаром щез у безмовній, насиченій пахощами гущавині дерев. Стрягалі, отямившись від приємного заціпеніння, що в нього вони поринули від бачебаного співу, стали один по одному підводитися, щоб іти вже до хати. Коган, відсуваючи слона, обернувся до панівейся і вступився в статечного злодія з таким виглядом, наче перед ним був рідкісний витвір мистецтва. «Приємно похвалити людину, коли я за що?» Нарешті мовив він. Дозвольте віддати вам належне. А я прямо сказати дивлюся й очам не вірю, поки ми все не полічили!» Уриваючись на кожному слові від гикавки, втрутився Джозеф Пурграс. Всі кухлі, всі парадні ножі, виделки, всі порожні пляшки, все, як було, так і залишилося цілісіньке. Нічого не вкрадено. Ну я, мабуть, не заслуговую і половини ваших похвал, хмур відповів доброчесний злодій. «А оце вже правда», – додав Коган. «Пан Пені Вейс, він такий. Як захоче, щоб усе було чесно. А так воно з ним мені й було. І я це по його обличчю бачив, коли він за стіл сідав. То вже тут він себе стримає. Я, люди добрі, з радістю можу підтвердити, він нині справді нічого не вкрав. Отже, він вчинив чесно. «Наше вам за це спасибі, Пені Вейсе, сказав Джозеф, і всі інші одностайно його підтримали. А тим часом у вітальні, звідки через зачинені віконниці пробивалася назовні лише вузенька смужка м'якого світла, розігрувалася бурхлива сцена. Панавертін і Болвуд були самі. Вона усвідомлювала, що в житті її настав серйозний момент і рум'янець її зблід, але очі її сяяли радісним почуттям перемоги. Вона стояла за спинкою низького крісла, з якого вона щойно підхопилася, а на навколішках у кріслі, перехилившись до неї. Тримав її руку в своїх долонях. Він весь тремтів від того, що Кітц так тонко називає надміром солодкого щастя. І Тут ідеться про оду солов'я англійського поета-романтика Джона Кітса. І від того, що цей чоловік, головною рисою, якого було почуття власної гідності, раптом постав перед нею позбавлений цієї своєї якості, було так несподівано. Що це тяжке своєю безглуздістю видовища трохи навіть затьмарювало й гордовиту радість від усвідомлення, що її обожнюють. Я постараюся покохати вас, говорила вона тремтячим голосом, зовсім не схожим на її звичайний самовпевнений тон. Якщо я тільки відчую бодай деяку впевненість у тому, що я буду вам доброю дружиною, я хоча вийду за вас заміж але в такій серйозній справі, пане Болдвуд, жінку потрібно поважати, і я не хочу нічого обіцяти вам сьогодні. Я хочу попросити вас почекати кілька тижнів, щоб я могла з'ясувати власні почуття. І ви гадаєте, що тоді я дуже сподіваюся, що через місяць чи півтора від сьогоднішнього дня до збору врожаю, а ви казали, що кудись поїдете в цей час, я зможу обіцяти вам стати вашою дружиною. Закінчила вона твердо. Але запам'ятайте, що зараз я ще не обіцяю. З мене цього достатньо. Більшого я зараз не проситиму. Я можу чекати, поклавшись на ці милі моєму серцю слова. А поки що до побачення. На добраніч, пан Евердін. На добраніч. М'яко, майже ніжно відповіла вона, і Болвуд пішов собі з блаженною посмішкою на губах. Бача, ба тепер пізнала його краще, він відкрив її всю свою душу, не приховавши нічого, не підозрюючи, що він багато втратив у її очах, наче гордовитий птах, що позбувся свого розкішного пір'я. Бачаба тепер здригалася, згадуючи свою зухвалу витівку, і всіляко намагалася загладити її, не замислюючись над тим, чи заслуговував її вчинок тієї кари, якої вона збиралася собі завдати. Її охоплював жах от того, що вона накоїла. Але в той же час у цьому було щось захопливе. Дивно, як легко навіть найбоязкішу жінку може захопити страшне, коли до цього домішується невиразне почуття перемоги.